Де ти мила красуне долори серед розстиляних, закатовних у в'язниці чи у глибокому підпіллі? Пам'ятаєш, як гаряче переконувала нас з нашим Пабло такого не буде, а пісня про Гарсію Лорку сьогодні звучить так, наче написана вона про Пабло народу. Жорстокі гієни, як назвав Пабло Кліку Піночета, Зруйнували будиночок неруди, гніздо орла на березі океану, знищили його рукописи, безцінні твори одного з найвидатніших поетів нашого часу, прискорили своїми нечуваними звірствами смерть великого друга і побратима Гарсії Лорки. Гієни сплюндрували могилу народу вночі вивезли його тіло у невідомому напрямку. Гієни справляють свій кривавий бенкет. Чи надовго? Через відстані моя крові, Доносить до мене твій голос наш спільний пароль, товариш Рауль, «Думспіросферо». Поки дихаю, сподіваюсь. Поки живу, Боюсь. Гроза, груша та інші Мене часто запитують, як склалася доля моїх бойових товаришів по групі «Голос». Багато років ми майже нічого не знали один про одного. Тільки у 1963 році газета «Красна звізда» вперше назвала справжні імена комара, грози, груші, голоса. В 1964 році ми зустрілися в трьох безгруші Асі Жукової у Кракові, а у повному складі учасники розвід групи «Голос» вперше зібралися у лютому 1966 року у Голубому залі Комсомольської правди. Мій колишній помічник Гроза примчав у Москву із рідного Кіровограда, звідки колись добровольцем пішов на фронт, де опісля був у підпіллі. Тепер ми часто зустрічаємось. Олексій Трохимович Шаповалов – відповідальний працівник Кіровоградського обкому Компартії України. Роки вже присипали снігом його непокірні кучері. Але в усьому іншому час невладний над моїм другом. Життєлюбний, артистичний, всюди, де не з'являється, мов, кульова блискавка, всіх заряджає своєю невичерпною енергією. Прилетіла на зустрічі груша. Півтра десятки років пропрацювала моя землячка лікарем на Крайній Півночі. До свого дівочого прізвища додала по-чоловікові досить прославлене у Грузії прізвище Церетелі. Ми й тепер листуємося. А недавно я побачив нашу Асю, спасибі магаданським кінодокументалістам, на екрані. Подвиг груші Асі Жукової Церетелі продовжується у суворих умовах півночі. Колишня військова радистка-розвідниця на собачих упряжках, сюди ходах, у будь-яку погоду, дістається до своїх хворих, поспішає на допомогу людям. Ольга Комар, Єлизавета Яківна Вологодська живе у Львові. Свою воєнну професію Ліза змінила на суто мирну. Працює техніком-будівельником. Хотілося б детальніше розповісти про долі тих наших радянських людей, які прийшли у групу «Голос» із таборів смерті з польських партизанських загонів. Завдяки їм, як відомо читачеві, ми створили диверсійну групу, агентурну роботу у тилу ворога поєднували із розвідкою боєм з досить успішними диверсійними операціями. На жаль, за чверть віку мені мало що вдалося про них дізнатись. Семен Ростопшин загинув у боях на території Німеччини. До цього часу невідома доля нашого кухаря Башкира Абдули Гатауліна, білоруса Володимира Олександровича Забороника, військтехніка Костянтина Юхимовича Смолича, харків'янина Миколи Морошникова. Я все ще сподіваюся живі. Все ще чекаю. Подадуть звістку. А поки з диверсійної групи відгукнулись ще троє. Знайшовся жених. Живий перебуваю в Ставрополі, Коротково, 96. Колишній боєць Федорін Олександр Андрійович. Андрій. Слідом за телеграмою на моє ім'я надійшов лист, дорогий Євгена Степановичу. «Пишу вам, як батькові чи братові, я вдячний за те, що ви допомогли мені і моїм товаришам повернутися у стих бійців. Читав вашу книгу і наче в кіно бачив усе, що нам довелось пережити у дні війни. Хворію, табірні болячки даються в знаки, та духом не падаю». Подав голос і Павло Якович Шиманський. Після виходу із тилу воював, до останнього дзвоника, до салюту. Демобілізувався і на паровоз з машиністом. З 1956 року працює з на підприємстві.